Молодеча вихватка, прошу я вас. Я, чи мій батько, чи дід, яке це має принципове значення? Я питав вас, чого варта така ідейність, коли ви в будь-яку хвилину небезпеки ладні відмовитись від своєї ідеї? Не хотіли ви тоді мене послухати, Заватко? Ви не вірили мені, коли я вам говорив, що комунізм – це вигадка росіян Так щоб ви знали, що так І тому тільки одним росіянам він психологічно підходить Тим розхристаним натурам, де степ да степ кругом Відповідає така форма суспільного ладу Але нам, європейцям, прошу пана, чужа вона по самій своїй природі ви не задумувались ніколи, прошу, пана, над тим, чому саме руський Ванька взявся за цю утопічну справу, а не, припустим, розумний чех чи педантичний німець? Ви мені відповіли тоді хитро, о, на демагогію ви мастаки, що либонь тому, що з усіх націй Росія видала себе Леніна. Я вам сказав, що так говорити може фанатик і до того ж зовсім сліпий. Ви знову зволили заговорити і спитати мене, чи вірніше попросили мене, щоб я назвав вам фанатиків в нашому таборі. Архінаївна вимога, пане Завадко. В нас нема фанатиків, бо нам не треба їх. Це, прошу вас, безвідповідальні люди. Зайвий баласт у машині добре налагодженого суспільного життя. А ви думаєте, завадко, коли б ваші взяли верх, що я ніколи не повірю, але так, теоретично, то ви були б їм потрібні? Ваші ж товариші відкинули б вас, бо ви фанатик, а фанатики не творчий, небудуючий елемент. І так ви виграли б на своїй революції, як Заблоцький на милі. Я, коли говорив вам це, і сам не знав, що з мене такий чудовий пророк. Не минуло два чи три роки, а ваша комуністична партія, за яку ви так розпинались, показала вам долю, долю, пане Заватко, справжнісіньку долю. Він переплів пальці і тицнув ними мало що не під самий ніс Бронкові. «Вам здавалося, що ваша КПЗУ прискорить світову революцію, а ви, її члени, незамінимі?» «Ви в ім'я цього ладні були рідного батька продати?» «Що ви завадко і зробили, оженивши його з тим редакторством?» А тим часом комінтерн накопав вас у денку і перед усім світом заявив, що ви їм не потрібні. Розумієте? Не потрібні. Ви були їм тільки на заваді, і без вас прекрасно, знаменито, чудово може обійтися світова революція. От до чого ви доборолись, завадко? А ви так вірили своїм вожакам – «Так смішно, наївно вірили!» Він вийшов за столу, потираючи руки, як людина, якій щойно здорово поталанило. «Ось така вам дяка від товаришів, пане Завадко. Але ви, щось мені здається, і далі намагаєтесь триматись. Вас уже за шию повісили, а ви ще пробуєте ногами дригати». Ви ще вірите, як мене поінформовано, зробив наголос на цій фразі, і в якусь фатальну помилку, яку історія з часом виправить, а заодно і вас реабілітує та визнає ваші заслуги перед світовою революцією. Свята наївність, пане Завадко! Я, як ваш ідеологічний ворог, Повинен би радіти з того, а мені, як людині, щиро жаль вас, як Бога кохам. Мене інформували, що ви надалі морально вважаєте себе вірними синами комуністичної партії, тобто ідейними безпартійними комуністами. Як каже русинське прислів'я, «Чекай бсе, поки кобила здохне». Спокійно, спокійно, спокійно, б'є ритмічно Бронковій у скронях. А візьме пан Завадко ще один фактор, що ваші капезуївці не обіцяли простому русинському хлопові. З яким лицем ви тепер покажетесь перед його очі? Ви ж обманули свій народ. Вам вірили, а ви так ганебно їх підвели. Я на вашому місці як людина честі пустив би собі кулю в лоб, як Бога кохам. Витримати, витримати, витримати прискорює свою роботу моторчик у висках. «Що ж, пане Завадко, я вам не стану доводити вашу належність до КПЗУ, бо такої вже немає. Схрупав її комінтерн, дай йому Боже здоров'я. Доводити – що ви підбурювали хлопців до збройного повстання, теж не стану. Не тому, що у вас надто добрі альбі, а в мене немає доказів. Просто нам поки що цього з тактичних мотивів не потрібно. У нас є інші наміри щодо вас. Шкода мені вас, молодий чоловіче. Голос його набрав фальшивої м'якості. Як Бога кохам. Життя саме показало вам, як ви помилялись. КПЗУ розпустили ніби тому, що туди пробрались провокатори. Але ми з вами, пане Заватко, знаємо, що це не причина, а тільки привід. І якщо мені від цього легше, то у вас кровоточить рана. Але й бо рана рані не рівня, поранений на полі бою солдат, щастю з гонором переносить свої рани. А вас зранили, ще й ляпа товариші. Копнули вас, пане Завадко, наче собаку приблуду. І, скажу вам, треба не мати і крихітки людської амбіції, щоб після цього всього далі тягнутися до них. Спокійно, спокійно, спокійно. Що ж, пане Завадко, як то кажуть, за науку треба платити. Та ви ще молоді. Вам ще не пізно починати життя заново. Чого це викинулись? А, таки беруть вас за живе мої слова? Дуже радий. Може, нарешті дійдемо до якогось порозуміння? Ви тільки не подумайте, пане Завадко, ніби ми такі простачки, що станемо вам зараз співпрацю пропонувати. Ні, прошу пана. Ми хоч і поліція, а на людях теж трохи розуміємось. Ми знаємо, що заватка молодший на таке не піде. А про Ваш папа скандально повів себе тоді на суді. Та це справи не стосується. Єдине, чого чекали б ми від вас, це не перешкоджати нам. Не допомагайте і... Не перешкоджайте. Тим паче, що у теперішній вашій ситуації, пане Завадко, це і вам вигідно. Світ малий, пане Завадко, а наше особливо акустичне містечко. Ах, що за йолоб з мене? Мені треба було насамперед скласти вам побажання з нагоди ваших заручень з панною Річинською. Між нами кажучи, панна, як цукерок, треба, треба не забувати вам, в яку родину ви входите. Колишній комуніст? Ви хочете щось сказати, пане Завадко? Ні? Мені видалось, що ви хотіли запротестувати проти слова колишній. Так, прошу пана. Колишній комуніст і дочка отця Річинського. Хіба це не сенсація на весь світ? Мені здається, Прошепана, Так між нами, чоловіками кажучи, Це якраз і добра нагода, Щоб порвати з минулим. Хочу сказати, З помилками юності. Ну що, згода? Невже ж ви і тепер Не промовите, пане Завадко? Я ж не вимагаю письмової заяви. Думаю, що ви оцінюєте мою делікатність, що? І, боронь Боже, і не при свідках, нашої розмови, як ви можете самі переконатись, не записує підслуховий апарат. Я вимагаю від вас тільки одного слова, без свідків і без фіксації на письмі. Згода. Отже, слухаю вас. Як? «Як ви кажете, пане Завадко?» «Та ви ж бачите до дідька, що я мовчу!» Вирвалось у Бронка, і він механічно вдарив себе по губах. Жест цей розсмішив комісара. «Ах, таки прорвало вас! Заспокойтеся, пане Завадко! Ми вас не заарештуємо! Ви не задоволені цим? Ви воліли б постраждати за ідею?» На жаль, ми, як я вже сказав, не зацікавлені в цьому. Ви до вечора посидите в мене у поліційнім арешті разом із своїми однодумцями, а під вечір ми вас випустимо на рандеву з нареченою. Пригадуєте собі, як тому рік, коли був той напад на маєток пана Загурського? «Який напад?» Бронкові нерви знову підвели. «Ах, нарешті ви таки вирішили заговорити!» «Розумно, мушу похвалити, дійсно розумно!» «Тим паче, що про якісь насильні методи і натяку немає!» Бронко справді саме в ту хвилину вирішив мовчати, як мертвий. «Так, маєте рацію!» До нападу у буквальному розумінні не дійшло, бо хлопи опам'ятались, але заарештувати декого таки довелось. Ми тоді і вас притримали. Пригадуєте собі той інцидент? Притримали і випустили. То не був випадок, пане Завадко, як могло здаватись. Скажу вам по секрету, що декому з ваших однодумців це дуже не сподобалось. Навіть більше, як нас інформували, це видалося майже підозрілим. А нам тільки того і треба було, щоб ваша особа почала викликати підозру. Мають націоналісти свого Ілаковича. То чому комуністам не дати заватки? Докази, факти вашої з нами співпраці. «Смійтеся, пане Завадко, з фактами дасть собі раду і простачок, але що робити з цінню підозри? Тим більше, що і сам здоровий глуст промовляє, що майбутньому зятеві панства Стваричинських годилося б, як я вже сказав, порвати з гріхами юності. А нам тільки про те йдеться, щоб навіяти на вашу особу легенько, мов газовий серпанок тінь. Ха-ха! Чого ж ви, молодий чоловіче, самі насилуєте себе? Я ж відчуваю, врешті я бачу, що вам хочеться кинути мені репліку. Прошу, я слухаю вас. Отже, ваше останнє слово. Нагадую вам ще раз нашу умову. Не допомагайте, але і не перешкоджайте. Таки мовчите? А може, вам потрібний час для роздуму? Йдіть, пане Завадко, подумайте, а потім прийдете і скажете нам, що ви вибрали. Тепле місцечко в лізечку, при боці молоденької жіночки чи тюремні нари? Бо скажу вам теж по секрету, що ми цяцькаємось з вами, доки цяцькаємось. А коли нам забагато буде цю, -цю бабки – то накриємо горобчика, посадимо в клітку, а тоді хай цвірінька є, хе-хе. Тепер ви вільні, пане До Довідзення, колего. Звичайно, після розмови з комісаром чи слідчим Бронко було з цього проклятого приміщення вилітав кулею, а цим разом не поспішав. Мусив довести до чіткого формулювання думку, що стукнула йому під час монолога поліцая. Є слово честі, брате, є, ворог з грізного і небезпечного перетворюється на смішного. Все це була брате, від непереможного моцарства, від можа до можа до спринжистої поліції.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 Сниться Олені, що сидить біля вікна і пряде вовну, але то не вовна, а піна. Чим більше пряде вона ту піну, тим більше виростає її на куделі. Олена не сидить уже на ослоні, а плеве по білому шуму. Світ за вікном, поволі з зеленого, перетворюється на молочно-білий, бо вовна піна сягає вже віконний храм. «Ще за і потопить дітей, наче кошенят», – думає з острахом Олена, але перестати прясти не може. Пальці проти волі сукають білі-сувої, а веретено-фуркоче, наче заведений механізм. «Коби хоч діти врятувати, бо мені вже й так кінець!» І у сні Олена турбується насамперед про дочок. Прокидається з тягарем на серці. Хоч немає годинника під рукою, знає. Вже пізній час. Відхиляються до кухні двері. Увіходить Мариня. Сміється з порога. Але ж боїмось спали-спали. Щось балакали крізь сон. Я аж настрашилась. Думаю, не дай Боже, хвороба яка? Котра година? Питає Олена, щоб зорієнтуватися в часі. Пів на десяту. Файс їмось спали, що? Листоноша був. Приніс лист і листівку. Ще злостився, що на листі не той номер написано. А я йому відтяла, що до нас можуть приходити листи і без номера. Мудрий який. Щось мені здається, прошуємості, «Що то листівка від Славуні? А ну, хай їмось подивляться!» Листівка була справді від Слави. Писала своїм гандрабистим, а яким дорогим для матерених очей, письмом, що завтра-післязавтра вибирається знову до Львова. Звідсіль напише докладніше про свої плани. Олена насторожилась. «Які плани?» Чого це вона раптом знову вибирається до Львова, коли, згідно з попередніми планами, вона повинна б ще мандрувати по Поділлю? Що за вибірок знову? Та хай там. Слава Богу, що сон виявився тільки сном, а її дітям не загрожує смерть від білої повені. А де ж той лист? Лежить на нічній тумбочці – біля Олениного крісла, там, де його поклала Мариня. Олена взяла лист і машинально перевернула на другий бік. Хто ж надавець? Адреси там не було. Поштова печатка була з нашого. Місцевий, значить. Боже, боже, за життя Аркадія місцеві листи здебільшого означали запрошення на весілля, Хрестини, ба навіть і заручене. Уважніше придивилась до адреси, і в неї почали труситися пальці, а лист їм у такт. Мамо рідна, таж на ньому було написане зонене ім'я. Олена підсвідомо відчула, що лист не добрий для її дитини. Можливо, в цьому і рука провидіння що ця погана звістка попала насамперед в руки їй, матері. Хоч у Річинських вважалося поганим тоном читати навіть чужі листівки, Олена героїчно роздерла конверт. Лист починався стереотипним зверненням «високоповажна пані». А далі виписувалися в ньому такі несустворенні страхіття, що у Олени аж виступив холодний піт на побілілім лобі. Річинсько обняв такий страх, що й серце перестало битись. Подумала, помру, і ні одної дитини не буде при мені. Усвідомлення такої жахної можливості повернуло їй сили, і вона ревно заплакала. Були то сльози глибокої образи, жалю до злих людей і обурення на них. А попри все те, і підбадьорлива свідомість, що весь той брудний наклеп на її дитину – огидна брехня. Така напасть на її дитину, така напасть. Олена не заперечує, що іноді в уяві бачила своїх дітей іншими, ніж вони були насправді. Але якщо і знала, котре з них ґрунтовно, то була ним саме Зоня. Тому Зоня, що вона, якраз вона, ніколи не старалась маскувати негативних якостей своєї натури. В міру того, як Олена наново і наново перебирала в думках зміст страшного листа, мінявся її душевний стан. Тепер уже не ремствувала на Лесю Чуйгук, а жаліла її, як нещасну жінку». Бідна переконалась, що чоловік перестав її любити, і тепер на осліп шукає призвідника свого нещастя і зупинилася на тому, що найближче було під рукою – на олененій дитині. І то ще на котрій, гордій аж до безумства, неприступній дівчині, яка через свою королівську поведінку у відношенні до чоловіків, либонь, і залишаться у старих дівах. Бідна Чуйгукова, бідна Леся, як засліпило її горе! Лесю знала Олена ще підлітком. Було то несміливе, маломовне дівчатко, яке мама довго водила за руку до церкви і одягала трохи по-старомодному. Ніхто не повірив би, що з цієї затурканої... Напевно, через дрібний дефект у вимові виросте жінка, яка докотиться до того, що безсоромно вимагатиме розводу з чоловіком. Треба бути справедливим. Як же Господь може благословити подружню вірність родини, в якій мати-католичка піддається таким безбожним течіям? Подумати тільки, в чим домі бувала її дитина? Може, їм ось ці гербати зробити? Олена заперечливо скривилась. Не мала охоти ні їсти, ні пити. При її теперішньому душевному стані було це завелика зусилля для неї. Не бажаючи викликати підозри Марині, все ж таки одяглася і випила чаю з сухариком. Мариню, мені в одній справі треба піти до пана меценаса Білинського. Хай Мариня не чекає на мене з обідом. Мариня плеснула долонями, змовницьки підморгнувши олені. Певно, пан меценас підшукали нам яке мешканнячко, чи не вгадала я про шуємості? Хай Мариня не говорить дурниць. А, боїмось не хочуть признатись. Прошу ці, а рукавички. Правда, бачить Мариня, яка в мене голова. Не ці. А бачить Мариня, що то царовані, а отут палець зовсім вилазить. У шафі, у коробці від капелюхів, є нові шкіряні. Хай їх Мариня подасть мені. У нових фісних куплених ще з нагоди похорону покійного Аркадія рукавичках, Олена відразу відчула себе дамою, що безперечно надавало їй самовпевненості. На жаль, цей бадьорий стан довго її не тримався. що ближче вулиця, на якій жив Орест Білинський, то в Олени наростало вагання, з якого боку почне вона цю таку болючу для себе розмову з Орестом Білинським. Орест Білинський явно здивувався, але і явно зрадів візитові Віричинської. До мене, пані Оленко, що за приємна несподіванка до мене. Олені йшлося тільки про одне: як з юридичного боку найкраще реабілітувати честь зоні без того щоб справа не набрала непотрібного для обох сторін розголосу. Річинська, закище розповіла справу, з якою прийшла, заздалегідь здалася вся на присуд Ореста Білинського. Як він вирішить, як скаже, так вона і зробить. Пройдім, пані Оленко, до мого приватного кабінету бо тут нам кожної хвилини може хтось перешкодити. Яка вдячна була йому за те, що не поставився до неї тільки як до клієнтки. В кабінеті меценаса Білинського панував чималий недолад. На спинці крісла висіла розпростерта, біла, з накрохмаленою манишкою мужська сорочка. Поміж паперами валялись недокурки. На етажерці – Поверх книжок стояла тарілка з клянкою від чаю і недоїденим шматком хліба, що, зрештою, ні трохи не бентежило господаря. На окремому столику стояв на підносі сифон з водою і дві склянки. «Нап'ємося содової води, пані Оленко!» Протягнув Орест Білинський до сифона. По дорозі, пильно глянувши, на оленене змучене обличчя. Ви занадто переймаєтеся речами, які світ давно перестав брати близько до серця. Так, перезналася, не зовсім розуміючи, що він має на думці. Сльози знов набігли їй на очі. Орест Білинський погладив Олену по руці. Річинська потупила погляд, аби приховати новий приплив сліз в міру того, як силою обставин добіла від людської грубості, ставала вразливішою до прояву ніжності. Я і сам думав вибратись до вас, але побоявся, що приймете мою щирість за неделікатність. Та що пан меценас говорить? Я затнулася, я і сама сподівалася, що пан меценас покажуться в нас. Але я розумію пан меценас завжди такі зайняті? Говоріть мені просто ви, пані Оленко. Хотів нагадати їй, що займається потроху проблемою чистоти української мови, а тому звертання в третій особі ріже йому вухо. Прикусив однак язика бо помітив підозрілі рум'янці на олененім обличчі. Була схвильована. Догадувався про причину, яка привела її до нього, але не повністю був упевнений в цьому. Бажаючи відтягти неприємну розмову, спитав з погідною ввічливістю «Пригадуєте собі, пані Оленко, як я вас освідомляв у лісках. На друге літо я приїхав був знову, розпитував про вас. Оскільки мені не зраджує пам'ять, то привіз книги, що їх спеціально для вас підібрав у Львові. Але, на жаль, тітка Максимовичева сказала мені, що ви вже добродійка Річинська. Я тоді зрозумів, все зрозумів. Олена неспокійно рухнулася в кріслі. Як це так? Він приїздив спеціально для того, щоб вручити їй книжки, а ніхто не сказав їй про це. Яким правом завдали їй таку велику, непростиму кривду? По-іншому була б, штовхала ті руки перед собою, якби мала в серці солодку свідомість, що він пам'ятає про неї, навіть у бурхливому Львові.